Ja fahamu mambo 15 kumuhusu Tibi Joshua. Msimulizi wako katika makalahi ya ni mimi Arthur Daima. Na pia katika Instagram kwa jina la Arthur Daima. Kwa majina kuzaliwa anaito Temitope Balgun Joshua. Anajulikana sana kwa jina la TB Joshua. Na alizaliwa mnamo 32 June mwaka F1 metisa tatu. Na kufariki mnamo 35 mwes June mwaka na 2 na moje. Alefa kama mchungaji na nabii kutoka nchi ya Nigeria ambaye kwa muda mrefu amejulikana kwa kusaidia watu wenye matatizo mbalimbali kwa njia mbalimbali mbali. zikiwemo njia za maombi ya hapo kwa papo na maombezi kwa njia ya television na watu wengi sana kutoka ndani na nje ya Afrika wamekuwa wakidai kwamba mahubiri na maombezi yake yamewasaidia katika mengi pia ni mwanzilishi na kiongozi wa sinagogi na kanisa la mataifa yote almarufu kama desina gubchacho full nations amaskon Ambalo pia ni shirika la Kikristo linaloendesha kituo maarufu cha televisheni televisheni itwayo Emmanuel TV kilichopo katika mji wa Lagos nchini Nigeria yefuatayo ni mambo 15 kumuhusu mchungaji TB Joshua jambo la kwanza kuzaliwa kwake kulikuwa ni kwa miujiza kwani Halika tumboni mama yake kwa muda wa miezi 15 tofauti na kawaida ya mwanadamu yoyote yule. Hii ilikuwa ni jambo la ajabu na la katika nchi ya Nigeria. Jambo la pili, hakufanikiwa kumaliza elimu yake ya sekondari. Umasikini wa familia yake ulisababisha yeye kushindwa kuendelea na masomo. Na katika kuhakikisha hajiingizi kwenye matatizo na viamba dola kwa kuwa muhalifu. Aka kujiunga na jishila Nigeria kwa hiari yaki mwenyewe. Jambo la tatu. Na mwaka metisa saba. Dipo buwana huyu alipuanzisha huduma zake za maombezi. Na alianzisha baada ya kufanya mfungo mkali na maombi kwa muda wa siku kwa Jambo Giambo la Wana huyu alikuwa na influence kubwa kwenye siasa za Afrika. Mfano baada ya ushindi wa rais wa Ghana mnamo mwaka 2029 huyo alitoa shukrani za kipekee kwa mwana Timothy Joshua kwamba alifanya maombi na hatimaye akashinda kwa upande wa Tanzania adakumbukwa kwa kujeweka mambo sawa mara baada ya ushindi wa hayati Magufuli baada ya mpinzani wake wa karibu ndugu Loasa uchaguzi nguvu za Loasa kifedha na kisiasa zingeweza sababisha mengi Hila kwa ikima ya bwana Joshua na maombi yake vikafanya mumini wake bwana Loasa kuyakubali matokeo hayo ya uchaguzi kwa nchi ya Liberia. Jojueaakamkumbuka pia kwani alikuwa karibu kabla na baada ya ushindi wake. Jambo la sita, Hakuwa na mahusiano mazuri na wachungaji wenzake wa makanisa ya Kilokole ndani ya nchi ya Nigeria. Kuna baadhi yao wanamuita mtoto wa shetani au shetani. Mnamo mwaka mbili kumi nchi ya Cameroon, ili mblaklisti kwa kumuita mtoto wa shetani, na hakutakiwa tia ya yake ndani ya nchi hiyo. Jambo la saba. Kufanya mambo kuwa mabaya zaidi mwaka mbili na ambapo watu takribani miya walipoteza maishi wakiwemo raia ya 85 kutoka nchi ya Afrika kusini, Hili lilitokea baada ya iliyokuwa hoteli ya wageni ikiilikiwa na kanisa la tibichoshsho kuanguka. Jambo la nane ana maji ya baraka ambayo yanauzwa na wafuasi wake wengi huyanunua kwa imani kwamba yanaweza kufanya miujiza mingi. Jambo la tisa, Utabiri wake huwa ni waajabu na asilimia nyingi hutokea na hii imekuwa ikipingwa na wengi ndani na nje ya nchi ya Nigeria. Inasemekana kuamba aliwaitabiri kifo cha mwana mziki mashuhuri wa pop bwana Michael Jackson. Jambo la kumi. Alikuwa ni mtu mwenye mapenzi na familia yake haswa. Alimuowa mkewe Evelyn Joshua. Na kubarikiwa kupata watoto wa tatu. Ambao ni pamoja na Sarah Joshua. Promise Joshua. Sarah Joshua ni binti mwanasheria sheria aliolewa na kijana mtanzania. Aituai Brian Mosh kutoka jijini Arusha. Mnamo tarehe mwezi mwaka na na moja. Na wa 5 mwaka 2021 harusi ilihudhurishwa na mke wa TB Joshua huku marehemu Joshua akiwa na shughuli nyingine zilizomfanya ashindwe kuhudhuria harusi hii Kuhusu harusi hii ilifungwa mara tatu Mara ya kwanza ilifungwa nchini Nigeria katika kanisa la TB Joshua Mara ya pili ikafungwa Dubai na mara ya tatu ikafungwa Arusha katika kanisa Katoliki kwani Brian ni mkatoliki na aliomba ifanye hivyo kwa heshima ya wazazi wake na imani yake na kanisa likaruhusu jambo la 11 kwa mujibu wa gazeti maarufu kutoka nchini Marekani liitwalo Forbes Tibi Joshua anatajwa kuwa mchungaji wa tatu kwa utajiri nchini Nigeria na hii ni kutokana na huduma zake kuwa na wafuasi wengi wenye kutoa sadaka kwa wingi lakini pia ni kutokana na uwekezaji mbalimbali uliofanyika moja kwa moja ama kupitia kanisa. Madai haya ya gazeti la Forbes yalipingwa vikali na kanisa la T.B. Joshua na kutaka atolewe katika orodha hiyo kwani hana utajiri huo kama inavyosemwa. Jambo la 12. T.B. Joshua ana umaarufu barani Afrika na kuwa na wafuasi wengi zaidi katika mitandao mbalimbali mbali, ikiwemo ya kijamii huku na wafuasi wapatao milioni mbili na laki tano, katika mtandao wa kijamii wa Facebook na takribani wafuasi laki kitano kwenye mtandao wa YouTube huku akielezo kuwa ni mhubiri mkubwa wa injili na mchungaji maarufu zaidi katika mtandao wa YouTube Jambo la 13 Pia Emmanuel TV inadaiwa kuwa televisheni ya Kikristo kubwa na ya kwanza barani Afrika Emmanuel TV ni chaneli ya Kikristo inayongoza kwa kuwa na watazamaji wengi wanaojiunga kuitazama katika mtandao wa YouTube akiwa na video zenye za watazamaji zaidi ya milioni 300 Jambo la 14 Tibi Joshua alipewa tuzo mbalimbali za heshima kama vile tuzo la Officer of the Order of the Federal Republic al maarufu kama OFR ambayo alipewa na serikali ya Nigeria mnamo mwaka 2008 na, na aliwahi kupigiwa kura na watu waongea lugha ya kioruba, na kutangazwa na chombo cha habari cha jamii ya kioruba wa mtu wa pekee wa karne. jambo la 15 amewahi kuandikwa pia na magazeti ya Jamii za kia Afrika mfano lile la The Africa Report na New African Magazine kuwa mmoja wapo kati ya watu 50 wa wenye kuvuta hisia za watu ama watu wenye ushawishi mkubwa zaidi barani Afrika mpenzi mtazamaji na huo ndio mwisho makala yetu hii ya leo usisahau kuendelea kuungana nasi kwa kusubscribe Like, share and comment.